Правда затемнення пояснювалося ще й по-іншому, як битва сонця з місяцем, боротьба його зі змієм, з крилатими вовкулаками, які хочуть з'їсти світило, і що сонце і місяць в цей час міняються, оновлюються. Багата солярна символіка збереглася не лише в фольклорі, але й у речах, що оточують нас. Перш за все, це орнаменти вишивок, килимів, різьблення по дереву, керамічного посуду. Символом сонця тут коло, хрест, розетка, восьмикутна зірка, свастика, концентричні кола, коло з хрестом або кілька концентрованих тіл з хрестом, розетка в колі, спіраль, косий хрест, коло з променями, ромашка. Цікаві орнаменти писанок. Яйце, як джерело народження світу, також було символом сонця. Тож не випадково писали весною писанки або фарбували яйця в червоні крашанки, закопували їх на краю ниви, носили на могили предків. Хліб, калачі, коржі, весільний коровай також мали солярну символіку були круглі, як сонце, крім того. Саме народження хліба сприймалося, як народження сонця. Хліб сходить, сонце сходить. А отже, і як світотворення, поєднання води і порошна, що символізувало золотий пісок, сонячне світло. Тема символіка сонця може бути значно поглиблена, розглянута на ширшому фольклорному та етнографічному матеріалі. Слід лише зауважити, що жоден образ-символ – у світогляді народу не був однозначним. Це був своєрідний код, який формувався протягом віків і мав глибоке смислове навантаження. Репрезентував різні поняття, іноді навіть протилежні. Одначе всі символи були зрозумілі їх творцям і носіям, бо передавались і контролювалися не стільки розумом, скільки почуттям. Кожне покоління і кожна територіальна єдність на старі символи накладали нові розуміння, додавали нові значення. Але при цьому символ зберігав і свою найдавнішу суть, і всі попередні значення. Тим-то він універсальний і унікальний. Людмила Іваннікола Місяць Івани, Івани, вимітай двори, вимітай двори, застеляй столи, бо йдуть до тебе аж троє гостей, аж троє гостей, троє радостей, що перший же гість – ясне сонечко, а другий же гість – ясен місячик, а третій же гість – дрібен дощичок. Так починається старовинна українська колядка про гостину сонця, місяця і дощу, Пана Івана, як і інші небесні світила та й всі божества язичницькі, місяць прирівнювався до людини. Оскільки зоря схожа на дівчину, то місяць, що парувався з нею на нічному небі, уявлявся парубком або чоловіком. Якщо в земних людей є подружнє життя, кохання, зустріч і зрада, то те саме має бути і в небесних. Тож Місяць у найдавніших колядках – чоловік, господар небесного дому, терему. Сонце – його жона, господиня, а зоря назавжди залишається прекрасною дівою, їхньою дочкою. Бачимо Місяця в парі із зорею на нічному небі. Твориться міф про зраду Місяця із зорею, про гнів сонця, яке намагається попелити зорю, від чого вона осипається на землю росою або розливається джерелом, криницею, річкою. Міфологічний образ місяця набагато тісніше пов'язаний із життям людини, ніж образи зорі чи сонця. Здавна було помічено, що чотири фази місяця відповідають періодам людського життя. Місяць народжується, росте, молодий, повний. Старіє і вмирає, перша чверть. Ті самі цикли існують і в живій природі, і повторюються щорічно. Весною все відроджується, молодіє.